Йому хотілося втекти, сховатися від світу та від недуги, яка в ньому засіла. Але вона вже знайшла його як свою жертву і була готова проковтнути юнака з потрохами. Антон нервово бігав по просторій кімнаті, скуткав куток і без кінця палив. І ще не допаливши одну сигарету, він прикурював іншу. Його розпирала злість із середини, готова вибухнути, подібно до гранати. Він навіть не знав, на кого більше сердився – на батька, себе, на подругу чи друга, які нагородили його хворобою. А ще Антон був у розпачі. Йому не хотілося думати про смерть, і хлопець усіляко намагався не допускати цю думку в голову. Але вона була жахливо причеплива, настирлива, як спасівська муха. І тоді Антон дістав зі своєї схованки шприц. «Треба заспокоїтися», – вирішив він, намагаючись зловити голкою запалу вену. Потім буде легше вирішити, як жити далі. На деякий час усі проблеми і неприємності залишили Антона, і він відчув себе, як раніше, щасливим. Та це був самообман. Кайф минув. Антон повернувся в реальність, але почувався вже спокійніше. Він знову дістав сигарету, прикурив і розвалився в кріслі, поклавши хворі ноги на скляний столик. І ось тоді він вирішив, що буде робити далі. Він поїде в Дніпропетровськ до знайомих хлопців, закупить на всі залишені батьком гроші наркоти і продасть тут. Він робив це вже не раз не двічі. Та то все були дрібні закупівлі, так, для себе, для друзів. А тепер він зможе пристойно збільшити наявну суму і загуляти. Антон уявив собі, як буде кльово, коли він збере всіх своїх друзів, подруг, і вони будуть гуляти в найдорожчих шинках і нічних клубах. Не треба думати про те, скільки коштує в японському ресторані місосуп з водоростями, або, наприклад, підігріти рисове вино. Скільки треба заплатити стриптизерці з найдовшими ногами і великими грудьми. А можна просто отримати задоволення від життя. Останнє задоволення. Хоча б в останній свій день на цьому світі, він не відчуватиме безвихідії відчаю йому треба випробувати відчуття свободи від наркотиків від клятого сніду від усього антон вирішив що цей день проведений собі на втіху буде прощальним нехай його антона друзі запам'ятають веселим щедрим Житєрадісним, а потім найголовніше не злякатися та не відступити в останню мить. На самоті він дістане свою так звану золоту голку. Кожен наркоман, що поважає себе, має її у своїй схованці. Мав золоту голку з великою дозою Янтон. Не просто з великою, а з величезною, несумісною з життям, як кажуть лікарі. «Краще померти від передозування, аніж від сніду», – подумав Антон. «Про хворобу знає лише батько, а він буде мовчати». Таке рішення ухвалив Антон з вечора і вже ніхто його не міг зупинити. Тому він мчав зі скаженою швидкістю. Дратував його лише туман, який гальмував виконання задуму. Антон не дотримувався жодних правил дорожнього руху. Обганяв, підрізав, проїздив на червоне світло світлофора і навіть не пригальмував біля знаку «Стоп», надаючи можливість зупинятися під знаком тим, хто залишиться після нього. Йому сьогодні хотілося одного – зняти всі до одної заборони. Попереду нього плентався БМВ кольору металік. Спочатку Антон просто його обігнав. Він не хотів бачити перед собою зад будь-якої машини. Але той знову його обігнав і не просто обігнав, а нахабно підрізав. Антон не збирався сьогодні нікому і нічого прощати. Іншим разом він би просто плюнув йому вслід, полаявся і через хвилину забув би про таке нахабство. Але у нього Антона іншого разу вже не буде. У БМВ будуть тисячі таких випадків а у нього останній. І цей БМВ заважав йому, а Антон не міг такого допустити. Згадавши, що треба підзаправитися, Антон звернув на першу ліпшу заправку, подумавши про те, що зараз обжене автомобіль кольору металіки завдасть гарту своєму хамерові. Но... Ти довго ще будеш коперсатися? нервово запитав він у прочинене вікно хлопця, який мляво взяв пістолет до рук. Зараз, я зараз, заметушився хлопець у спецодязі. Антон подивився на хлопця. Той був його ровесником. Рудий, з великими вухами, з веснянкуватим обличчям і великими губами, Хлопець злякано кліпав безбарними, блакитними очима, викликаючи тільки жалість. «Чуєш, хлопче?» – Антон звернувся до оператора. «Який подарунок у твоєму житті найбільше тобі запам'ятався?» Хлопець розгублено закліпав очима і перепитав. «Подарунок?» «Так, подарунок. Що найцінніше тобі дарували?» «Мобільник?» – спантеличено відповів він. «А скільки він коштує?» «Не знаю», – хлопчина знизав плечима. «Мені його мати купувала». «Крутий мобільник? Новітній?» «Ні, бивушний. З рук на ринку купила». Антон відкрив бардачок, де лежали стоси 100-доларових купюр. Відрахував десять штук і простягнув хлопцеві. «Візьми, це тобі», – сказав він. Хлопець злякано вирішив на нього очі. «Навіщо? Купиш собі подарунок. Тут тисяча доларів. Як ти думаєш, пацан, тобі хто-небудь зможе зробити такий подарунок?» «Ні», – покрутив головою збентежений хлопець, не відриваючи погляду від простягнутої до нього руки з грошима. «А що мені треба зробити? Ну, прийняти цей подарунок від мене». «І все?» – запитав хлопець недовірливо. Але руку вперед все таки простягнув. «А ви... ви не цей?» «Не блакитний?» – посміхнувся Антон. «Ні». Я звичайна людина. Ні, брешу. Спробую тобі пояснити. Ось, наприклад, ти знаєш дату свого народження? Звичайно. Восьме березня. Антон посміхнувся. Ха, явно не вдаха, подумав він. Народитися і то не зміг у нормальний день. А дату своєї смерті? ні. Звичайно ж, ти не можеш знати, як і всі люди. А я ось знаю конкретну дату останнього дня свого життя. І коли? – дурнувато кліповічи очима спитав Рудий. Сьогодні, 15 травня. Просто ніби про щось звичне сказав Антон.